Мельник дав усім знак зупинитися. «Тепер прислухайся», – звернувся він до Артема. «Слухай не те, що ззовні. Спробуй почути, що звучить у тебе всередині, в голові. Книга повинна покликати тебе. Старішини Брамінів гадають, що вона, наймовірніше, знаходиться на одному з ярусів головного книгосховища, Але фоліант може бути де завгодно. В одному з читальних залів, на забутому бібліотекарському візку, в коридорі, у столику доглядачки. Тому до того, як ми спробуємо пробратися у сховище, постарайся вловити її голос тут. Заплющ очі, розслабься. Артем примружився і почав напружено слухатися. У цілковитій темряві тиша розпадалася на десятки крихітних шумів. Скрип дерев'яних полиць, розгуляні по коридорах протяги, неясні шорохи, долітаючи з вулиці завивання, а з читальних залів звук схожий на старечий кашель. Але нічого схожого на поклик, на голос, Артему почути не вдалося. Він стояв так за вмерши п'ять-десять хвилин, марно затримуючи дихання, яке могло перешкодити йому з змішанини звуків, які йшли від мертвих книжок. Голос книжки живої. Ні! Винувато похитав він головою, нарешті розплющивши очі. «Нічого немає!» Мельник нічого не сказав. Промовчав і Данило, але Артему вдалося перехопити його розчарований погляд, який говорив сам за себе. «Можливо, її тут справді нема. Отже...» Підемо у книгосховище. Скажімо так, спробуємо туди потрапити. Після хвилиної паузи вирішив сталкер і дав знак іти за ним. Він ступив уперед, у широку дверну пройму, де з двох стулок на петлях залишилася тільки одна – обвуглена по краях і обмальована незрозумілими символами. За нею починалася невелика кругла кімната з шестиметрової висоти стелею і чотирма виходами. Десятий пройшов услід за мельником, а Данило, користуючись тим, що вони його не бачать, ступив до найближчої уцілілої шафи і, потягнувши одну із шухлядок, витягнув з неї картку. Пробіг по ній очима, а потім, не поз... непорозуміло скривившись, запхав її у нагрудну кишеню. Зрозумівши, що Артем все бачив, він змовницьки притиснув палець до губ і поспішив за сталкерами. Стіни круглої кімнати теж були покриті малюнками і написами, а в кутку стояв продавлений диван з порізаним дерматиновим оббиттям. В одному із чотирьох проходів на підлозі лежав перекинутий книжковий стенд, з якого випали кілька брошур. «Ні до чого не торкатися!» – застеріг Мельник. Десятий опустився на діван, рипнувши пружинами. Данило вчинив так само. Артем, як зачарований, дивився на розкидані по підлозі книжки. Їх ніхто не чіпає, пробурмотів він. У нас на станції бібліотеку доводиться щурячою отрутою обробляти. Інакше би все з'їли. Тут що, немає цих тварюк?» Запитав він, знову згадуючи слова Бурбона, «Що не покоїтися слід не тоді, коли щури кишать навколо, а коли їх немає зовсім». «Які ще щури? Що ти верзеш?» – невдоволено поморщився мельник. «Звідки тут щури? Вони всіх щурів років тому жерли!» «Хто?» – розгублено запитав Артем. «Я хто? Бібліотекарі, зрозуміло!» – пояснив десятий. «То це звірі чи люди?» – запитав Артем. «Не звірі, це точно!» – задумливо похитав головою сталкер, і замовк. Масивні дерев'яні двері, що знаходилися в глибині одного з проходів, раптом протяжно рипнули. Обидва сталкери миттєво кинулися в Різнобіч, сховавшись в напівколони по краях арки. Данило сповз із дивана на підлогу і відкотився в бік. Артем вчинив так само. Там Головний читальний зол, шепнув йому Брамін. Вони там іноді з'являються. Досить та ляпати язиками, злісно обірвав його мельник. Ти що, не знаєш, що бібліотекарі не терплять шуму? Що він для них як для бика червона ганчірка? Він вилаявся і вказав десятому на двері читального залу. Той кивнув. Протискаючись до стін, вони почали повільно просуватися до великих дубових стулок. Артем і Данило не відставали від них ні на крок. Першим всередину увійшов мельник. Притулившись спиною до одних із дверей і здійнявши автомат дулом угору, він глибоко вдихнув, видихнув і різким рухом штовхнув стулку плечем, одночасно наводячи зброю на роззявлену чорну пащику головного залу. Через секунду всі вони були вже там. Зал виявився приміщенням неймовірних розмірів, зі стелею, що губилася на 20-метровій висоті. І як і у вестибюлі, зі стелі звисали важкі жирні ліани з квітами. Цим же жахітним в'юном були обплетені стіни залу. З кожного боку в них було зроблено по шість гігантських вікон, причому в декількох із них ще вціліла частина шибок. Однак освітлення було нікудишнім. Місячні промені заледве пробивалися крізь густе плетиво жирно поблискуючих стебел. Ліворуч і праворуч раніше, мабуть, розташовувалися ряди столів, за якими сиділи читачі. Більшу частину цих меблів розтягнули, деяку спалили або зламали. Але ще з десяток столів залишалися недоторканими. Ті, що стояли ближче до прикрашеної потрісканим панно протилежної стіни, в самому центрі якої височила ледь помітна в напівтемряві скульптура. Всюди були прикручені пластикові таблички з написом «Дотримуйтеся тиші». Тиша тут стояла зовсім інша, ніж у вестибюлі. Тут вона була така щільна, відчутна, що здавалося, її можна помацати. Вона, не би, наповнювала собою весь цей циклопічний зал, і порушувати її було боязно. Обмацуючи ліхтарями простір перед собою, вони стояли так, поки Мельник не резюмував. «Вітер, напевно!» Але цієї самої миті Артем помітив сіру тінь, що промайнула попереду між двома розламаними столами і зникла в чорному проломі у книжкових стелажах. Побачив її і мельник. Приклавши до очей прилад нічного бачення, він підняв автомат і, обережно ступаючи по зарослій мохом підлозі, став наближатися до таємного проходу. Десятий Рушив у слід. Артем із Данилом, хоч їм і дали знак залишатися на місці, не витримали і теж пішли за сталкерами. Стояти біля входу одним було дуже страшно. При цьому Артем не зміг втриматися, щоб не оглянути захопленим поглядом зал, який усе ще зберігав ознаки своєї колишньої величі. Це врятувало життя не тільки йому самому, а й іншим. По всьому периметру, на висоті кількох метрів, приміщення оперізували галереї. Неширокі проходи огороджені дерев'яними перилами. З них можна було подивитись у вікна. А крім того, в стіні, біля якої вони стояли, і в протилежній, по обидва боки від старовинного панно. Відкривалися двері у службові приміщення. Піднятися на галереї можна було парними сходами, що спускалися з двох сторін до читаючої скульптури, або точнісінько такими ж сходами дертися вгору від входу. І саме по цих сходах, спиною до яких вони щойно стояли, зараз неспішно і безшумно ковзали вниз. Згорблені сірі постаті. Їх було більше десятка. Не до кінця розчинених у сутінках тварюк. Кожна з них була на зріст як артем. Якби не згиналася майже вдвічі. Так що довгі передні лапи, які разючи нагадували руки, ледь не торкалися підлоги. Пересувалися істоти на двох задніх лапах, крокуючи перевальцем, але при цьому на вижу спритно і нечутно. Здалеку вони найбільше нагадували горил із підручника з біології, за яким відчим намагався вчити Артема в дитинстві. На всі ці спостереження в Артема було не більше секунди. Щойно промінь його ліхтаря впав на одну із згорблених постатей, відкинувши на стіну за нею яскраву чорну тінь. Зусібіч пролунав диявольський вереск, і тварюки, більше не намагаючись ховатися, ринули вниз «Бібліотекарі!» – закричав щосили Данила «Лягай!» – наказав мельник Артеміс з Данилом кинулися на підлогу Стріляти вони не наважувалися, пам'ятаючи застереження сталкера, що постріли, як і будь-які гучні звуки, привертають і дратують бібліотекарів. Їхні вагання розвіяв мельник, котрий, підлетівши і впавши поряд із ними, першим відкрив вогонь. Кілька створінь з ревом упали вниз. Інші стрімголов кинулися в темряву. Але тільки щоби підкрастися ближче. Через кілька міттевостей одне із страховиськ несподівано вигулькнуло всього за два метри від них і, зробивши довгий стрибок, спробувало вчепитися десятому в горло, падаючи на підлогу, той встиг зрізати тварюку короткою чергою. Біжіть звідси, повертуйтеся в круглу кімнату і намагайтеся пробитись у сховище. Брахман повинен знати, як туди йти. Їх вчать. Ми залишимося тут. Прикриємо вас і спробуємо відбитися. Звелів Артем мельник і, не звертаючи більше на нього уваги, підповз до свого напарника. Артем дав Данилові знак і обидва, пригинаючись до землі, кинулися до виходу. Один з бібліотекарів стрибнув із темною їм назустріч, але його тут же змів сменцевий шквал. Сталкери не забували про хлопців. Вискочивши з головного читального залу, Данило кинувся назад, у вестибюль, звідки вони прийшли. Вартема мить промайнула думка, що його напарник настільки наляканий бібліотекарями, що намагається втекти. Але Данило рвався не до сходів, які вели до виходу. Обігнувши їх, він повчав повз цілі ці лішавки картотеки до протилежного кінця вестибюля. Там приміщення звужувалося і закінчувалося трьома парними дверима, прямо із боків. Ті, що праворуч, вели на сходи, де панувала абсолютна темрява. Тут Брамін нарешті зупинився і перевів подих. Артем наздогнав його лише через кілька секунд. Він ніяк не очікував від свого супутника такої пруткості. Завмерши, обидва прислухалися. З головного залу долинали постріли і крики. Бій тривав. Хто в ньому візьме гору, було неясно. І втрачати час... Чекаючи результату бою, вони не могли. «А чому ми повертаємося? Чому ми спершу у зворотній бік ішли?» – запитав, віддихавшись Артем. «Не знаю, куди вони нас вели», – знизав плечима Маданила. «Може, вони іншим шляхом іти збиралися. Нас, старішими, навчили тільки одному». І він веде у сховище, саме з цього боку вестибюля. По сходах тепер на один поверх піднятися, потім по коридору, знову по сходах, потім через запасну картотеку, і ми вже в сховищі. Він направив автомату темряву і ступив на сходовий марш. Артем пішов за ним, освітлюючи собі променем дорогу. Посеред сходів ішла поверхів на три вниз, і настільки ж угору ліфтова шахта. Колись вона була, мабуть, засклена, з чавунного каркасу подекуди досі стирчали гострі скляні осколки, матові від накопиченого за десятиліття пилу. Квадратний колодязь шахти огнали під гнилі дерев'яні сходинки, закидані битим склом стріляними гільзами і засохлими кубками чийогось посліду. Про поручні не засталося ізгадки, згадки. І Артему довелося тулитися до стіни і уважно дивитися собі під ноги, щоби не посковзнутися і не рухнути у пройму. Вони піднялися на один поверх і опинилися в невеликій квадратній кімнаті. Звідси теж було, були проходи, і Артем почав усвідомлювати, що без провідника навряд чи зможе вибратися з цього лабіринту. Ліві двері вели в широкий темний коридор, до кінця якого промінь ліхтаря не доставав. Праві були зачинені і чомусь прицвяховані дошками навхрест, і сажею на стіні поруч з ними було написано – не відкривати. Смертельна небезпека. Данило повів Артема за собою прямо. Вдаленіючий під кутом прохід, за яким маячив ще один коридор, вущий із багатьма новими дверима. Через нього Брамін просувався вже не так стрімко. Часто зупинявся і прислухався. Підлога тут була вимощена паркетом, а на пофарбованих у жовтий колір стінах, як і всюди в бібліотеці, висіли зловісні таблички «Дотримуйтеся, тиші!». За тими дверима, що були розкриті, виднілися кімнати і розорені робочі кабінети. Через закриті іноді долинало шарудіння а якось Артему здалося, що він почув кроки. Висновуючи з обличчя його напарника, нічого доброго це не віщувало, і обидва поспішили забратися якомога швидше. Потім, як і припускав Данило, праворуч з'явився вихід на новий сходовий марш. У порівнянні з темрявою залів тут було досить світло. У стінах на кожному марші були зроблені вікна. З них, з висоти п'ятого поверху, виднілися двір, господарські будівлі, обгоріли каркаси якихось технічних пристроїв. Але довго розглядати двір Артему не вдалося. З зарогу будинку, в якому вони перебували, вирунили дві сірі перехняблені постаті. Вони повільно побрели через двір. Ніби щось шукаючи. Несподівано, одна з них завмерла на місці. Підняла голову і, як здавалося Артемові, глянула прямо на те вікно, з якого він дивився. Відсахнувшись, Артем сів навпочепки. Йому не довелося пояснювати напарнику щодо чого. Той і сам усе зрозумів. Бібліотекаре. шепнув він злякано, теж присідаючи, щоби його не було видно з вулиці. Артем мовчки кивнув. Данило чогось протер рукою плексиглаз на своєму протигазі, ніби це могло допомогти йому осушити спітнілий від хвилювання лоб. Потім зібрався з думками і заспішив сходами наверх, захоплюючи за собою Артема. Один марш угору, потім знову звивисті коридори. Нарешті Брамін нерішуче зупинився перед кількома дверима. «Про це місце я зовсім нічого не пам'ятаю», – розгублено сказав він. «Тут повинен бути вхід у запасну картотеку, але про те, що проходів кілька, нам Ніхто не говорив. Він замислився, потім несміливо посмикав за ручку одних із дверей. Вони були замкнені. Замкненими виявилися і всі інші виходи. Данило здивовано, не мов би відмовляючись вірити, похитав головою і потягнув за ручки ще раз. Вслід за ним спробував і Артем, але теж. Безрезультативно. «Замкнено!» – звічаєм констатував він. Данило раптом дрібно затрусився, так що Артем, злякано глянувши на нього, про всяк випадок відступив від свого напарника на крок. Але той просто сміявся. «А ти постукай!» – запропонував він Артему і схлипнувши, Додав, «Вибач, напевно вже істерика!» Артем відчув, як недоречний сміх проймає і його. Давалася в напруга, що накопичилася за останню годину. І як він не стримувався, дурне хихикання прорвалося назовні. З хвилину обидва стояли, притулившись спинами до стіни і реготали. «Постукай!» – повторив Артем, тримаючись за живіт і шкодуючи, що не може зняти протигаз і витерти сльози. Він ступив до найближчих дверей і три рази стукнув по дереву щиколотками пальців. А через секунду три лунки худари пролунали у відповідь з іншого боку. У горлі Артема миттєво пересохло. Серце шалено закалатало в грудях. За дверима хтось стояв, слухаючи їхній сміх і вичікуючи. «Чого?» Данило, знавіснівши від страху, глянув на нього і позадкував від дверей. А з іншого боку хтось знову постукав, голосніше і вимогливіше. І тоді Артем зробив те, чому його навчив якось сухий. Відштовхнувшись від стіни, він ногою вдарив у замок сусідніх дверей. На успіх він зовсім не розраховував, але двері з гуркотом розчинилися. Сталевий механізм замка був із м'ясом вирваний з порохнявого дерева. Приміщення, яке починалося відразу за цими дверима, нічим не нагадувало інших кімнат і коридорів бібліотеки через які вони сьогодні проходили. Чомусь тут було дуже волого і задушливо, а в світлі ліхтарів стало видно, що невеликий зал густо заріс дивними рослинами. Тості стебла, важке маслянисте листя, суміш запахів настільки густа, що пробивалася навіть крізь фільтри проти газа, вкрита плетивом коріння і стовбурів підлога шпичаки, квіти. У деяких з них коріння тягнулося із уцілілих або розколотих квіткових горщиків і кадобів. Знайомі жиляни обвивали і підтримували ряди дерев'яних шафок, таких же, як у великому вестибюлі, але через високу вологість прогнилих наскрізь. Це стало зрозуміло, що щойно Данило спробував висунути одну із шухлядок. Запасна картотека. Полегшено видихнувши, повідомив він Артему. Тепер, тепер вже недалеко. Ззаду знову долинув стукіт у двері, а потім хтось обережно, немов би пробуючи, посмикав Дверну ручку. Розсуваючи дулами автоматів Ліани і намагаючись не спіткнутися об коріння, що повзло підлогою, вони поквапилися пробратися через цей зловісний сад, захований у глибині бібліотеки. З іншого боку залу знаходилися ще одні двері, але вже не замкнені. Останній коридор, і вони нарешті Зупинилися. Вони були у сховищі. Це відразу відчувалося. Повітря було пронизано книжковим пилом. Бібліотека спокійно дихала, ледь чутно шелескочучи мільярдами сторінок. Артем роззернувся, і йому здалося, що він відчуває улюблений з дитинства запах старих книжок. Він запитально подивився на Данила. Все, прийшли, підтвердив той і додав з надією в голосі. Ну, ну як? Ну так страшно, не зрозумівши одразу, чого від нього хоче напарник, зізнався Артем. Книжку, книжку, не чуєш? уточнив Брамін. Звідси її голос повинен чіткіше звучати. Артем заплющив очі і постарався зосередитися. В голові у нього було порожньо і лунко, немов у покинутому тунелі. Простоявши так трохи, він знову почав розрізняти дрібні шуми, які заповнювали будівлю бібліотеки. Але нічого схожого на голос, на поклик йому почути не вдалося. Що гірше, він зовсім нічого і не відчував. І навіть, якщо припустити, що голос, про який говорив Данило, і інші браміни, насправді міг бути відчуттям зовсім іншого гатунку, це нічого не змінювало. Ні, нічого не відчуваю, розвів він руками. Гаразд, помовчавши, зітхнув Данило. Підемо на інший ярус. Їх тут «Аж 19. Будемо шукати, поки не знайдемо. З порожніми руками нам краще не повертатися». Вийшовши на службову драбину, вони піднялися бетонними сходами на кілька поверхів, перш ніж спробувати щастя ще раз. На цьому ярусі все було схоже на те місце, куди вони прийшли спочатку. Середніх розмірів кімната із заскленими вікнами, кілька канцелярських столів, звична вже поросль на стелі і в кутах, і два роздвоєні коридори, заповнені нескінченними рядами книжкових полиць по обидва боки вузького проходу. Стеля і в кімнаті, і в коридорах була низькою, трохи більше двох метрів. І після неймовірного простору вестибюля і головного читального залу здавалося, що не тільки протиснутися між підлогою та стелою, а навіть і дихати тут нелегко. Стелажі були щільно заставлені тисячами різноманітних книг, причому багато з них здавалися абсолютно нечіпаними і прекрасно збереженими. Мабуть, бібліотека будувалася так, що навіть коли люди закинули її, в ній зберігався особливий мікроклімат. Від такого казкавого багатства Артем ненадовго навіть забув, навіщо він тут, і заглибився в один із рядів, оглядаючи корінці і з благоговінням проводячи по ним долонею. Вирішивши, що його напарник нарешті почув те, заради чого його сюди відправили, Данило спочатку не заважав йому. Але потім нарешті зрозумів, у чому справа, і досить грубо схопивши Артема за руку, потягнув далі. Три, чотири, шість коридорів, сотня, друга стелажів, тисячі і ще тисячі книг вихоплювані з непроглядної темряви сховища жовтою плямою світла. Наступний ярус. Ще один. Усе марно. Артем не відчував зовсім нічого такого, що можна було би повважати голосом, покликом. Узагалі нічого незвичайного. Він згадав, що якщо браміни на засіданні Ради Полісу визнали його обранцем, наділеним особливим даром, Веденим долею, то у військових знайшлося власне пояснення його видінь – галюцинацій. На останніх поверхах він щось почав відчувати, але зовсім не те, чого очікував і хотів. Це було неясне відчуття чиєїсь присутності, що чимось нагадало йому горизвісний страх тунелів. Хоча всі яруси, на яких вони побували, здавалися абсолютно покинутими і ні сліду бібліотекарів або якихось інших створінь тут непомітно було. Саме тут увесь час хотілося озирнутися. Здавалося, що крізь книжкові полиці за ними хтось уважно спостерігає. Данило торкнув його за плече і направив ліхтар на свій черевик. Довга шнурівка, яку Брамін не вмів зав'язувати по-особливому, тягнулася за ним по підлозі. «Я зав'яжу поки. Подивися, що попереду. Може, почуєш все-таки?» пошепки промовив він і сів на впочипки. Артем кивнув і продовжив повільно крок за кроком просуватися вперед, миті озираючись на Данила. Той барився. Зав'язувати слизьку шнурівку пальцями в товстих рукавицях було непросто. Проходячи вперед, Артем освітлював спершу нескінчений ряд полиць, що відкривався справа. Потім різким рухом переводив промінь наліво, намагаючись розглядати у рядах запилених і пожолоблених від часу книг прихняблені сірі тіні бібліотекарів. Відійшовши від свого напарника метрів на тридцять, Артем раптом виразно почув шурхіт через два ряди попереду. Автомат був вже на поготові, і притиснувши ліхтар до дула, Артем одним стрибком опинився біля того коридору, де, за його розрахунками, хтось ховався. Два ряди до самого верху заповнених томами полиць, що йшли у перспективу. Порожнеча. Промінь метнувся вліво. Раптом ворог ховається там, у протилежному напрямку від цієї нескінченності. Порожнеча. Артем затамував подих, намагаючись вслухатися у найменший шум. Нічого. Тільки ілюзорний шелест сторінок. Він повернувся в прохід і посвітив туди, де длубався зі шнурівками Данило. «Порожньо». «Порожньо?» Артем стрімголов кинувся назад. Пляма світла від його ліхтаря шалено стрибала з одного боку в інший, вихоплюючи з темряви один за другим однакові ряди полиць. «Де ж він залишився?» «Тридцять метрів». «Приблизно тридцять метрів. Він повинен бути тут». «Нікого». «Куди він міг подітися, не попередивши Артема?» Чому не пручався, якщо на нього напали? Що сталося? Що взагалі з ним могло статися? Ні, він уже забіг занадто далеко. Данило повинен бути значно ближче, але його ніде не було. Артем відчув, що перестає усвідомлювати свої дії, що починає панікувати». Зупинившись у тому місці, де він залишив Данила за перешнуровуванням черевика, Артем знесилено прихилився спиною до торця полиці. Коли з глибини книжкового ряду почувся тихий нелюдський голос, що перерістав у моторошний клекіт. «Артеме!» Задихаючись від страху, Майже нічого не бачачи крізь запітніле скло проти газа, Артем різко обернувся в той бік, звідки його покликали. І намагаючись упіймати коридор у плегкий приціл автомата, пішов на голос. «Артеми!» Тепер це було зовсім близько. Несподівано, крізь полиці пробилося тонке віяло світла, що проникало між нещільно заставленими книжками на рівні підлоги. Промені переміщалися назад і вперед, ніби мов би хтось водив ліхтариком вліво-вправо, вліво-вправо. Артему причулося подзенькування металу. Артема! Майже нечутний проти Цього разу це був звичайний шепіт, і голос, безсумнівно, належав Данилу. Артем зраділо зробив широкий крок уперед, сподіваючись побачити свого напарника. І нараз за два кроки від нього пролунав той самий зловісний горловий клекіт, що його він і чув спочатку. Промінь ліхтаря продовжував безцільно блукати по підлозі туди-сюди. «Артеме!» – покликав його і цей дивний голос. Артем ступив ще раз, поглянув праворуч і відчув, як від побаченого заворушилося волосся в нього на голові. Ряд полиць тут переривався, і в утвореній ніші на підлозі сидів у калюжі крові Данило. Шолома і протигаза на ньому не було. І хоча обличчя в нього було бліде, як у мерця, розплющені очі дивилися усвідомлено. Губи намагалися скласти якісь слова, а за спиною в нього, наполовину зливаючись із мороком, ховалася сіра, згорблена постать. Довга, поросла жорсткою, сріблястою шерстю кістлява рука, не лапа. А саме рука з могутніми загнутими кігтями задумливо перекочувала загублений ліхтар, що лежав на півметра від Данила. Друга була занурена у ростятий живіт Браміна. «Ти прийшов!» – прошепотів Данило. «Ти прийшов!» – точно відтворюючи його інтонацію, Проскрикотав голос за його спиною. «Бібліотекар! Позаду! Мені все одно кінець! Стріляй! Убий його!» Попросив кволим голосом Данила. «Стріляй! Убий його!» Повторила тінь. Ліхтар Укотре неспішно покотився по підлозі наліво, щоби потім повернутися на місце і повторити весь цикл ще раз. Артем відчув, що божеволіє. В голові крутилися слова мельника про те, що звуки пострілів можуть привернути кошмарних тварюк. «Іди», – попросив він бібліотекаря, не сподіваючись в тім, що той зрозуміє його. «Іди!» – майже ласкаво пролунало у відповідь. А пазуриста рука продовжила щось перебирати в животі Данила, від чого той неголосно застогнав. а скутика рота прокреслила до підборіддя жирну лінію крапля крові. «Стріляй!» – зібравши сили, трохи голосніше сказав Данило. Стріляй. зажадав бібліотекар з поза його спини. Вбити свого нового товариша самому і прибавити цим інших чудовиськ, чи залишити Данила вмирати тут і бігти, поки не пізно. Врятувати його вже навряд чи вдасться. Ростятий живіт і майже вивалені нутрощі залишали Брамінові менше години. З назад голови Данила з'явилося спершу загострене сіре вухо, а за ним величезне зелене око, що іскрилося у світлі ліхтаря. Бібліотекар повільно, немовби сором'язливо, виглянув за його вмираючого напарника, і його очі шукали очей Артема, не відвертатися. Дивитися прямо туди, прямо на нього, прямо в зіниці, звірячі вертикальні зіниці. І як дивно було бачити в цих страшних, неможливих очах відблиски розуму. Тепер, зблизька, бібліотекар уже нічим не був схожий на горилу, та й взагалі на мавпу. Його хижа морда заросла шерстю. Всіяна довгими іклами паща, доходила ледь не до вух. А очі були такого розміру, що робили їх створіння не схожим ні на одну із тварин, яких Артем бачив живцем чи на картинках. Йому здалося, що це триває цілу вічність. Пірнувши у погляд чудовиська, він уже ніяк не міг відірватися від його зіниць. І тільки коли Данило Протяжно і глухо застогнав, Артем отямився. І направивши крихітну червону плямку прицілу прямо в низький, зарослий сірою шерстю лоб бібліотекаря, перекнув автомат на одиночний режим стрільби. Почувши тихе металеве клацання, тварюка злісно засичала і знову сховалася за спиною Данила. «Забирайся!» – раптом проклекотіла вона звідти, точно повторюючи почуту від Артема інтонацію. Артем очманіло завмер. Цього разу бібліотекар не озивався луною на його слова. Він ніби запам'ятав їх, зрозумів сенс. «Чи взагалі могло таке бути?» «Артеме, поки я ще говорити можу», зібравшися силою і намагаючись сфокусувати погляд, що каламутнім з кожною хвилиною заговорив Данило. «У мене в нагрудній кишені конверт. Сказали тобі передати, якщо ти книгу, звісно, знайдеш». «Риж, я нічого не знайшов» похитав головою Артем. «Нічого не знайшов!» підтвердив моторошний голос з-за спини Данила. «Неважливо! Я ж знаю, навіщо ти на це пішов! Ти ж не для себе! Раптом це тобі допоможе! А мені вже все одно! Виконав я наказ чи ні! Головне, запам'ятай!» В поліс тобі вже не можна, якщо вони дізнаються, що ти нічого не зміг дістати. І, і військові, якщо дізнаються, Артема, іди через інші станції. А тепер, тепер стріляй, бо дуже, дуже вже боляче, я більше не можу. Не хочу. Боляче, плутаючи слова. З присвистом повторив за ним бібліотекар. І його рука зробила різкий рух у розтятому животі Данила, від чого той судом сіпнувся і закричав майже на весь голос. Більше дивитися на це Артем не міг. Плюнувши на осторогу, він знову перемкнув зброю на автоматичний вогонь і, заплющивши очі, Натиснув на спусковий гачок. Черга різонула по напарнику і по бестії, що ховалася за його тілом. Несподівано гучний гуркіт на шмаття розірвав тишу бібліотеки. За ним пролунав пронизливий вереск. Потім усі звуки обірвалися. Запилені книжки, наче губка, вібрали в себе їхнє відлуння. Коли Артем знову розплющив очі, все вже було Скінчено. Підійшовши на крок до бібліотекаря, котрий схилив розтрощену свинцем голову на плече своєї жертви і навіть після смерті боязко ховався за її спину, Артем висвітлив ліхтарем цю моторошну картину, відчуваючи, як холоне кров в його жилах, а долоні пітніють від напруги. Потім він гидливо штовхнув бібліотекаря носоком черевика, і той важко повалився назад. Він був мертвий. Сумнівів не залишалося. Намагаючись не дивитися на перетворене у криваве місиво обличчя свого напарника, Артем почав поспішно розтібати блисковку на його захисному костюмі. Одяг швидко просочувався густою чорною кров'ю, і в прохолодному повітрі книгосховища від неї здіймалася прозора пара. Артем відчув, як його починає нудити. Нагрудна кишеня. Пальці у товстих захисних рукавицях незграбно намагалися розстебнути гудзик. І він згадав, що такі рукавички, може, і затримали Данила на хвилину, яка коштувала йому життя. Вдалині чітко почувся шурхіт, а потім босоноге шльопання по коридору. Артем нервово обернувся, обвів променем ліхтаря проходи і, переконавшись, що поруч із ним поки що нікого немає, продовжив боротися з гудзиком. Той нарешті піддався, і в глибині кишені йому вдалося негнучкими пальцями намацати тонкий конверт і з паперу, загорнутий у прошитий кулею поліетиленовий пакет. Крім нього, в кишені Артем знайшов залиту кров'ю картонну картку, напевно, ту саму, що Данило витягнув з шухляди картотеки у вестибюлі. На ній було надруковано: Шнурков Н. Є. Орошення і перспективи земледілля в таджикській СССР. Душанбе, 1965 рік. Шльопання і невирязне бурмотіння тепер чулися зовсім поряд. Часу більше не лишалося. Підібравши автомат Данила і ліхтар, який випав із клешень бібліотекаря, Артем зірвався з місця і майже сторч голов кинувся назад. Повз нескінченні ряди книжкових полиць. Так швидко, як тільки міг. Він не знав точно, чи переслідують його. Тупіт власних чобіт і стукіт крові у вухах не давали йому вслухатися у звуки за спиною. Тільки вискочивши на сходовий марш і скотившись стрімголов униз бетонними сходами, він згадав, що не знає навіть на якому поверсі розташований вхід через який вони потрапили в сховище. Можна було, звичайно, спуститися до першого поверху і, вибивши скло на сходовому марші, вистрибнути через вікно у двір. На секунду затримавшись, Артем виглянув на вулицю. Прямо посеред двору, задерши морди вгору, нерухомо стояли і дивилися на вікна, і, здається, прямо на нього, відразу кілька, Сірих чудовиськ. Кам'яніючи, Артем притулився до бічної стіни і почав тихенько спускатися далі. Тепер, коли він перестав гуркотіти чобітьми по сходах, стало чутно, як зверху по бетону тьопають чиїсь босі ступні. Все голосніше і голосніше. І тоді, вже зовсім утративши над собою контроль, він знову з торчма Кинувся вниз, вискакуючи на черговому ярусі, щоб судомно озирнутися в пошуках знайомих дверей, не знаходячи їх і кидаючись далі, завмираючи і втискаючись у темні закути, коли йому здавалося, що поблизу чути якісь кроки, відчайдушно озираючись серед глухих і низьких проходів і знову вискакуючи на сходи, щоби спуститися на поверх нижче або піднятися на два яруси вище, раптом не доглянув. Розуміючи, що диявольським шумом, з яким він відчайдушно намагався знайти вихід з цього лабіринту, він приверне усіх чудовиськ, що населяли бібліотеку. Але не в змозі змусити себе заспокоїтися, він безуспішно і безтямно намагався відшукати вихід. Поки вкотре, вирішивши, Повернутися на сходовий марш, він із жахом не примітив на тлі вибитого вікна знайомий напівзігнутий силует. Артем позаткував, пірнувши у перший ліпший прохід, притулився спиною до стіни, навів дуло на отвір, звідки за його розрахунками повинен був з'явитися бібліотекар, і затамував подих. Тиша. Бестія або не зважилася переслідувати його самотою, або сама вичікувала, поки Артем зробить помилку і вийде зі своєї схованки. Але повертатися було не обов'язково прохід вів і далі. Поміркувавши секунду, Артем почав відступати від пройми дверей, не спускаючи з неї прицілу. Коридор повертав убік. Але в тому самому місці, де починався поворот, в стіні чорнів провал. Усе навколо було всипане шматками цегли і припорошене вапном. Підкоряючись імпульсу, Артем ступив всередину і опинився в кімнаті, сповненій розламаними меблями. По підлозі були розкидані шматки фото- і кіноплівок. Попереду виднілися прочинені двері, через які на підлогу падав вузький клин блідого місячного світла. Обережно ступаючи по зрадницькій скрипучому паркету, Артем пробрався до дверей і визирнув на двір. Не впізнати це приміщення було неможливо, хоча зараз він опинився зовсім у протилежному його кінці. Показна скульптура людини за читанням, неймовірної висоти стеля і величезні вікна, доріжка, що вела до химерного дерев'яного порталу виходу, і порушені ряди читацьких столиків по боках. Без сумніву, він знаходився у головному читальному залі. Він стояв на обгроженій дерев'яною балюстрадою вузькій галереї що оперізувала зал на чотириметровій висоті. Саме з цієї галереї спускалися до них бібліотекарі. Було абсолютно незрозуміло, яким чином йому вдалося вийти сюди зі сховища. Та ще і з іншого боку, минаючи маршрут, який вони пройшли з Данилом, щоби туди потрапити. Але цього разу роздумувати часу не було. Бібліотекарі могли йти за ним по п'ятах. Артем збіг униз по одній із двох симетричних сходів, що вели до п'ядесталу пам'ятника, і кинувся до дверей. Недалеко від різьбленої дерев'яної арки виходу на підлозі були розпластині кілька скорчених тіл бібліотекарів. І, проминаючи місце сутички, Артем ледь не впав, послизнувшись у калюжі, майже. Загуслої крові. Неохоче Прочинилися важкі двері І одразу ж в очі Вдарив яскравий Білий промінь. Згадавши настанови мельника, Артем схопив власний ліхтар У праву руку і квапливо Описав ним потрійну окружність, Подаючи знак, Що йде з мирними намірами. Осліплюючий промінь Одразу ж пішов у бік, і Артем, демонстративно закинувши автомат за спину, повільно рушив вперед, до круглої кімнати, з колонами і диваном, ще не знаючи, кого він там зустріне. Ручний кулемет стояв на розкритих підпорах на підлозі. А мельник схилився над напарником. Десятий напівлежав із заплющеними очима на дивані, і постогнував. Його права нога була неприродно вивернута. І, придивившись, Артем зрозумів, що вона зламана в коліні і зігнута. Не назад, а вперед. І як таке могло статися? І яку силу повинен мати той, хто зміг так понівечити кремезного сталкера? І він собі уявити навіть не міг. Де твій товариш?» – кинув Артему мельник, скоса глянувши на нього і тут же знову продовживши оглядати десятого. «Бібліотекарі, у сховищі, на спробував пояснити Артем. Чомусь йому не хотілося розповідати, що Данила вбив він сам, нехай із милосердя. «Книгу знайшов?» Так само уривчасто запитав Сталкер. «Ні», – Артем похитав головою. «Нічого я там не чув і не відчував. А ну, допоможи мені його підняти. Ні, стій, краще візьму його рюкзак, та й мій теж. Бачиш, як йому ногу, монагу, бля, взагалі не відірвали». Тепер його тільки на той час нести можна. Кивнув мельник на 10-го. Артем зібрав усе спорядження. Тепер йому треба було тягнути на собі понад 25 кілограмів. Але мельнику, котрий заледве завдав на плечі обм'якле тіло напарника, доводилося значно складніше. Вони повільно рушили до виходу. Бібліотекарів до самих дверей, вони більше не бачили. Але коли Артем відчинив важкі дерев'яні двері, пропускаючи покректуючого сталкера, з глибини бібліотеки долиновий клекітливий крик, сповнений ненависті і туги. Артем відчув, як поза плечима знову пішов мороз і поспішив закрити двері. Тепер Найголовніше було скоріше дістатися до метро. «Очі опусти!» – наказав мельник, коли вони опинилися на вулиці. «Зірка зараз прямо перед тобою буде. Не надумай дивитися поверх дахів. Артем слухняно втупився в землю. Тягти три рюкзаки, два автомати і ручний кулемет було... Непросто. Але десятий важив значно більше, і вони не раз зупинялися віддихатися, поки подолали 200 метрів до спуску на Боровицьку. Однак увійти в метро сталкер Артему не дав. В поліс тобі тепер не можна. Книги в тебе нема. Їхнього провідника ти втратив. Акуратно опустивши на землю свого пораненого товариша і важко дихаючи, промовив мельник. Браміном це навряд чи сподобається. І головне це означає, що ніякий ти не обраний. І секрети свої вони довірили не тому. Повернешся в поліс – пропадеш без вісти. У них там є фахівці, повір мені, дарма. Що інтелігенція. І навіть я тебе захистити не зможу. Тобі тепер іти треба. До Смоленської найкраще. Там попрямі йти. Будинків мало. Провулки заглиблюватися необхідності нема. Може, може доберешся. Якщо до сходу встигнеш. Якого сходу? – запитав збентежено Артем. Новина, що йому одному доведеться пробиратися по поверхні до іншої станції метро, до якої, висновуючи з карти, було кілометрів за два, виявилася для нього як удар обухом по голові. «Сонця! Люди, тварини нічні!» І вдень їм краще на поверхні не показуватися. Там таке з руїн вилазить на сонечку погрітися, що сто разів пожалієш, що сунувся. І я вже про світло не кажу. Осліпнеш за дві секунди, і окуляри темні не врятують. Але як же, як же я сам піду, усе ще не вірячи своїм вухам, запитав Артем. Та ти не бійся. Там попрямілося час. Вийдеш на Калінінський і йди по ньому, нікуди не звертаючи. На дорогу не виходь. Але й до будинків сильно не притискайся. Там скрізь живуть. Іди, поки не дійдеш до перетину з другим широким проспектом. Це буде Садове кільце. По ньому ліворуч. До квадратної будівлі, облицьованої світлим каменем. Там будинок моди колись був. А за ним вже буде така жовта арка, на якій написана станція метро Смоленська. Ти в неї повертай, опинишся на маленькій площі на подобу внутрішнього двору, там саму станцію і побачиш. І якщо все буде спокійно, спробуй спуститися вниз. У них там один хід відкритий і охороняється, для своїх сталкерів тримають. Постукаєш у ворота ось так три швидко, два повільно, три швидко повинні відкрити. Скажи що від мельника, і чекай мене там. Десятого здам в лазарет і відразу вийду. До полудня буду. я сам тебе знайду. Автомати собі залиш. Невідомо, як усе обернеться Але ж на карті є інша станція Ближче Арбатська, Згадав Артем назву Є, є й така станція Але йти до неї не треба Та тобі самому не захочеться Будеш проходити повз Тримайся іншого боку вулиці Рухайся швидко Але не біжи все, не гай часу!» – підсумував він і підштовхнув Артема до виходу з вестибюля. Артем більше не намагався сперечатися. Перекинувши один автомат через плече, він узяв другий на поготів. Вийшов на вулицю і поспішив назад до пам'ятника, прикриваючи правою рукою очі, щоби тільки не побачити випадково вабливе сяєво, «Кремлівських зірок».